Проведена на базата на три анкети, една към младежите, една към младежките организации, една към медиите и отделно 10 интервюта, а, които бяха проведени а, от Фундация Медия на демокрация, за които заедно работим в на проекта. <към> Най-общо отговорилите младежи с 1200, младежките организации са съжаление само 32 е и а, от медиите отговориха 54 човека. Като изследването се проведе през месец август на 2013, това беше преди ве студентската окупация, преди младежките медии да влязат в толкова остра конфронтация, не само конфронтация, а в земнобръстка. Затова е интересно, защото хваща един момент точно преди кулминацията на тази връзка. Следния, на тази среща не е да си говори колко е лошо на среда в България, защото всички знаем, че тя е лоша. Обаче, няма начин да говорим за медии в България, тъй като момент, че местата завършиха за това. И за това съм извадил два цитата от двама експерти, които ми се сториха най-обощаващи за всичко. А, според единия визнат е в а, медиите, според другия финал не е само за визити, в обществото. Едни с тази е, медиите са в дълбока призна и тя, накасае, а, тя не е само финансова, въпроси, става дума за професионален обпад на медиите. особено, що се касават ризичните стандарти. Справа лоша услуга на самите медии, които губят престиж и влияние. Вижте какво се случва с най-тенжираните вестници? Те загубиха киражите си. Това може да се дължи на олайн медиите от части, но те са губиха на аудиторията, защото не да обслужат интересите на своята аудитория, а интересите на собственици и на преподатели. Другата гледна точка е, че интересите на обществото не са много за скъпани, но не съм много сигурани, че са ви на управляващите и економически влиятельните хора. По-скоро ще спочва, че са много тъй като предпочитва да си купува вестници от 50 ст. Тъй как, а, пък каквото пришестя в тя, това е. обществото не е готово да плаща за информация, не си дава сметка колко е важно да се да става за околния свят от качествени и проверени източници, като се прави професионално. И България хората, които читат тъния със стотинците, важно да пише прогналтателно. И това е лъгода за мен сега. И не искам да ви използвам повече подробности, защото знаете, че това е безкрайна тема. Доверието в медиите до е много ниско, и младежите. Като най-добретиви са най-малките. Разделихме ги от три групи. Младежите от 15 до 30 години, защото, както може да си представите, в тази група от хора съвсем различни интереси. А, като на 15, от 15 до 19 години, момичето да са много малко начиви към медиите. Най-интересното е, че. По yeah. okay. Най-интересното е в на цялата работа е, че а, така както хората предпочитат да приемат а, повече информация от интернет, по-възрастните има повече отфери от социалните мрежи и интернет, отколкото най-младите. Там, където традиционните медии са най-силни сред най-младите, а социалните мрежи и интернет са най-слаби при интернет медии. При езика на мразата, а, когато въпросът е зададен конкретно за. А, Въпросът беше, когато четете вестници и гледате телевизия и така нататък, случва ли ви се, че и бяха избрани няколко неща, че това е очевидно за някои хора, че медиите използват този, който, е, който разделя хората да и има огнезителни метафори, част от историята не е изказана и това не е вярно. Значи, когато става въпрос за първи това отвора, младежите, особено да най-малко извършваме, 50% от младежите не разпознават никто метафори и не, не, не виждат разница функция в нея. В същото време, когато става въпрос за пропаганди за невярна информация, 70% от младежите казват, че се започва, което напредна. Това е.. Съвсем за кратко официалната част, която ще ви представя изследването. След това моля, по-скоро да се си. За това е възможно най-малко За тези, които дойдоха във втората част, ще повторя за политическите цели. Изследването за младежите и мените е част от голямо сравнително изследване в 11 държави от източна Европа. Като сега представям областите резултати. В януари месец в Скопие ще ви представя резултатите нито от проучване, да от националните доклади от останалите държави. Проекта в Проектът на България беше регистриран на вас и на за младежите, за младежките организации и за медиите, като младежите са дефинирани от 15 до 30 години. В младежките организации са участвали и младежко-ръководни организации и а, организации, които са предимно с членове на младежи или работят с младежи. Не сме се са ограничили само в регистрирани организации. Младежки движения инициативи, са, че и инициативи също се включват. И отмените са ги от 54 човека и следването са проведени август месец тази Основните изводи. Стея, много се надявам да си говоря за решения, обаче аз повече ще ви кажа тези проблеми. Има голямо недоверие в мените от страна на младежите, като а, основно най-големи са младежите от 15 до 19 години и доверието спада сериозно с възрастта и с увеличаване на образователния ценз. Забравям да кажа нещо много важно, в анкетата са участвали 60%, 60 жени и музеи за това. И не само за това изследването е представително, но показва сериозна тенденция. И освен това, а, мисля, че а, беше някъде за 80% от а, хората, участвали в изследването, или учат, или са завършили някаква форма на наследни образование. Има земено влияние на, и на виянете, интернет медиите, на социалните мрежи, приточници за информацията, като обаче... Младежите от 15 до 19 години са по-критични към тези на инфляции, отколкото колко възрастните теренеците се обръща. Много голямо гинално е за това, което младежите искат да виждат в медиите и това, което мумират в медиите. Според медиите, според бързите представители на медиите, младежите се интересуват от забавление. Порък мъденщите, мъдежите се интересуват от информация за политика, образование, бизнес, кариерния да си да опазване. Като действат, това бъде със момента тази информация да бъде представена в мълтешните не просто да върнем като част от стопа информация. Показвам една таблица, в която се вижда как модежите... гора долу, как младежите виждат на му в медиите. Искам да направя едно оточнението. Зададоха му и въпрос какви устройства притежават родома си. Естествено а, устройствата, свързани с интернет, са навсякъде. Но а, интересното, което се получава е, че телевизията е а, телевизора. Не нещо, което с възрастта отпада като устройство на родомата на хората. 100% от 16-17 години имат телефон вкъщи, 78% от 30-те години имат телефон В същото време радиото е радиото на традиционните медии, които са най-малко на доверие в медиите, обаче английските също така не използват. Радиото е много по тях. верено. Веднъж в седмица или веднъж в месец. Затова по-конкретно печатните по медии като традиционна медия са с най-низко доверие. Мисля, че някъде 80% решиха, че това е проблемът на Недоверието в тях. А, след това и е телевизията ли както казах, радиото с най-висок Това е друга таблица, която показва как младежите виждат своето присъствие в отразяването на тези теми. Както виждате, предимно прекалено малко е отговорът. И при спорт и забровението че се са виждни добре отразени с помадечка. Сега, младежите създават такива съдържания в интернет, както текстово, така и във всякакви други форми. А, младежки организации правят обучение за младежите да създават такова съдържание. За това ще говоря е малко по-накратко. Една от групите е, формулирахме като мощ образ на младежите в защото се оказа, че според всички анкети младежите са описани като групи необразовани агресивни незаинтересовани е и, и пък много млади. Така е, че, няма, явно няма е какво да Сега, модел на кеста е, на изгледане в Песия че не може да отговори на въпроса защо е така. То просто маркира в област. области. Едно от е, че като цяло критиката към медийната среда в България и отношението към медийната среда в България е доста лошо и съответно. Всяко приближаване на две различни общи, както са медите и младежите, води до една така негативна визия за нещата. Младежите, особено по-младите, не са с много висока медина работники, рядко разпознават си към омразата. В групата от 15 до 19 години близо половината не, не, не, смята, че никога не са срещали ези, който разделя обществото, или който обиден за а, никога или рядко двете крайни групи. А, мисля, че това е. Да, е, а, е а, таблицата. Като естествено повечето хора предпочитат да изберат средната а, по понякога. Uh, Най-критични са по-възрастните отново, но се вижда, че най-големите имат проблеми. Uh, нещо, което медийните експерти uh, казаха е беше много интересно, че, един, че всъщност младежите се в хора около три групи. групи. Една е хора, които е разпознават езика на омразата, друго е хора, които не разпознават езика на омразата и трета е групата на хората, които uh, разпознават езика на образите, но смятат, че това е 4 като съответно те, които са противопоставени на тези приоритети. В неправителствения сектор има много особена подкрепа за млади журналисти. Неправителствените мл. мл. организации, младежките организации а, се занимават с, а, а, повече с обучение на младежи да създават съдържание и да използват медии, но подкрепата за разследващи млади журналисти или за финансиране на млади журналисти е много ниска. Основната, основната работа на младежките организации с медиите е да ги В същото време има е и няколко организации, които казват, че изобщо не вярват в медиите, не работят изобщо с тях, което аз също не е. съм е проблема. И това е данни, която показва какви са хората, дейностите на младежките организации с медиите. И с това трябва да ги приключа, преди да дам думата на колегите, които и на вас говориха за за нещата ли си в работните групи, защото време завише това Ами, а, наш, нашата група, мисля, че беше първа по номер за неразпознаването на езика на омразата в медията от страна на младежите. А, ами, аз искам да кажа, че ми беше доста интересна на дискусията. Тръпахме и от конкретни примери, но а, ще помоля, а, Ката, да върнеш, ако е възможно. Тази, този слайд, в който става дума за образа на младежите в медиите. Младежите. Да, Какви са те? За това, че има всъщност един а, лош негативен а, образ младежите. на... Имаш Младежите. Ето, опа, ето. Това не е... Hey, да. а, ето това, така. така. лош образ в медията. Те са представени като груби, необразовани, агресивни, много пък иноведийни, но дори-долу това, това са определенията, които могат да се видят и да се прочитат за жалост, казвам съвсем оговорно като човек, който е част от българската майнина среда. За жалост подобни определения могат да се прочитат за най уязвимите групи от обществото ни. Тоест, ако направим една смела екстрипулация, можем да кажем, че младите хора в медиите са представени по начина, по който са представени уязвимите младсинства. Те са представени като а, свързани с престъпност. В един от предишните мисла това нещо също. определено един от спортни събития, както се досещате. Тоест, а, излиза, че възрастовото определение да си млад може много лесно в а, българската медийна среда. Да бъде повод за посочване с пръст и а, негативни стереотипи. Дадох няколко примера за начина, по който да се описват действията на студентите, които протестират нали, от определението окупатори до вандали в някои издания. Това е стереотипизиране с цел обиден. Така че най-малкото, това е един от примерите, по които можем дълбоко да, да се замислим какво, какво правим като медии, когато използваме а, този език а, не само към ернически муцинства, но и към възрастови групи. Това така малко като а, рефлексия над медийната среда. А, още един пърз коментар от мен, а, като човек, който работи в радио, радвам се, че имам по-високо доверие в радиото и всъщност изследванията на езика на мразата, а, проведени от независими източници, показва, че в а, радиото общо заето се спасяваме от това да мрази интензивно а, и да посочваме с пръст, а, Нетърпими, или изпоредят този, който говори в групи в обществото. Слава Богу. Но това, което аз сега искам да направим, е да помоля една от участничките в групата за медийна грамотност и язик на оразката, именно в момента, която водеше нещо като протокол на нашата среща, да обобщи. Ние започнахме от въпроса. Заповядайте. Ела, тук. Започнахме от въпроса. А от къде идва проблема? Защо? Излизат с такива резултати с много ниска степен на разпознаване на езика на омразата. И така, няколко различни хипотези. Ние стигнахме до извода, че агресивният език сред младите е резултат от две основни неща. От една страна, той е част от другите оттуксоване. човек е свикнал в къщи, в училище, в средата, в която живее, да присъства такъв език. И също така е част от политическото общуване, т.е. на високо ниво в институции езикът на мраза, а, агресивният език е модел на общуване. И след това изведохме конкретни точки, такивички. Стигахме до извода, че която и уязвима група да е засегната от езикът на мраза, предата е върху всички уязвими групи. Ефектът че по-блишото, говорене. По говорене а... Момент ага, да. че, а... наблюдава се, в а... по е един ефект, че престъпленията, извършени от обществе, остават ненаказани. А всъщност не е така, а... което а... Едно подвеждащо твърдение, идващо от определени политически партии, създава нагласа в обществото, че всъщност тези престъпления остават на казани, което подводи до а, агресивност от страна на младенството към да, младенството. Представява възможната агресия на младенството Спрямо тези уязвими младенства. А всъщност там си поставихме въпроса, защо, Откъде идва това, че всъщност а, всички си мислим, че знаем каква е а, да кажем, така наречена ромска престъпност, която нали, уж оставала ненаказана, на но а, защо на практика тогава всички мъста за изтърпяване на наказания са пълни предимно с хора от същите тези младсинства, някакси остава необяснено. И говорим за това, че всъщност медиите би трябвало да се отнасят по-отговорно прямо фактите, т.е. когато разпространяват. Подобни твърдения. А, те а, трябва критично да се замислят. Просто репродуцирането на е едно политическо изказване, което не почива върху фактология, дали не трябва да бъде съпроводено с тази или съща фактология. А, точно така, в групата също така се подигна въпроса за интеграцията на роните и всъщност. Това това в ней ето, че интеграцията, проблем с интеграцията на ромите и въцемите тях и те са тези, които не искат да бъдат интегрирани. Всъщност това се потвърди в изказване на хора от гъмпида, че в официални документи всъщност това пише реално вътре. И отделно отбелязахме, че всъщност има проблеми в инструментите за интеграция на ромите. Също така обелязвам факта, че несъзнателната дискриминация и работата в и институциите на, на хора от младзинството всъщност при някаква степен естествено води и до ам, обвиняване на младзинството за, за проблеми, които те създават. Също така, че журналистическият език на мораза може да бъде по-опасно от политическият език. С едно възражение, че политическият език е по-опасен, защото ако липсва журналистически рефлекс, т.е. ако, ако страна на журналистите журналист, това не се е отрази като език от на мраза, той вече създава норма на поведение в по обществото. Всъщност, тук беше много ползотворна нашата дискусия, заради което всъщност наложи и да закъснеем, тъй като беше доста интересно. А, наистина, това и е различни гледни точки. Едната е, че ако, ако е. Мразането и а, езика на омразата идват от а, страна на водещи журналисти, това води от по-големи поражения за обществото, което започва по-интензивно да мрази, отколкото ако идва от, откровено да кажем, расистски политически формации. Защото, а, когато идва от такъв тип политически агенти, някакси е ясно, че това има е платформата. Нали, ако тяхната платформа е расистка и ксенофобска, какво другото очакваш от тях? Но проблема е, когато а, идва не от политически лица това интензивно мразене на другия и посочването на врака, когато идва от, да кажем, водещи журналисти. И единят участът в нашата група застъпваше тезата, че това има по-опасни последици за обществото. Но а, другото мнение, изказано пак в нашата група, беше, че Крайна сметка отговорността е върху политическите говорители и говорителите на институциите. Защото ако институциите произвеждат говорене с ненавист към определени групи, това всъщност подвежда крак за всички останали. Питам, не знам, може ли успяхте за стените до там или може би сега. Може ли поговорим о какви си инструментите на самите младежи да се успяват с това да виждат език на мурат. Защото от излезването, излезването имаше един въпрос, какво правите, ако видите информация, която не, не слясата, че Диана... Тя... Повечето от хората казват, че ще тъкоследят с приятели и познаваш. Но това да го към съответната организация, да се свържат с съответната медия, не са от нещата, които особено най-младите биха направили изобщо. За... По-възрастните биха се свързали с медията, но не биха се свързали с съответната ресурсна организация, отколкото с организация, изобщо с някаква организация. Какви са самите модели и а, инструменти на младежите да се противопоставят, чуждият и да разпознаят това? Ами а това е труден разговор, <също> защото всъщност ако, ако човек се чувства уязвен от една публикация, а, всъщност бяхме на на това да говорим за а, приемането на една публикация като лична обида, но а, не сме стигнали до отговора на въпроса какво правим в такъв случай. Пример, до който а, в който приключихме, всъщност беше начина по който се описват а, студентите, а, които протестират. Или да кажем, протестиращите като цяло, защото има, има елемент на вида. Дали някой прави нещо, когато види подобни нещата, знам? Аз ще се намесвам с нещо, което лично мен и прави много за напъщение. Ще избег от да с протестиращите профистиращите киспотенти, защото тук не е предплач, който е доста раззелен. Офрита с Сирия. Офрита с Сирия слушат, слушат се в България в момента с сирийските бъженци. Това което ми направи, например, впечатление на СКО. Огромния брой статии, които се разпространяват някакви видятели и от Сирийците, те ще ни завладеят, ще ни вземат целата и така нататък. Видях мои познатии, които без да проверяват, почкаха да постат, например, статии, в които лидерът на Сирийската армия за освобождение е казал, че иска да, да, да, да завладея българските села. Аз, първото ми река, станам интересно, прочетох статията и реших да проверя все пак. Кога е това изказваме и така нататък, показва, че с слата от, мисля, че беше отново миналата година. Когато го изгледах, даме, просто видях, че контекстът е тотално сменен и до хората, които са публикували тази статия, аз пуснах оригинални източник на изказване. Те сами си взеха и реално това, което липсва е критично мислене, да погледнеш на информация и да не я вземеш директно за вярна, а да провериш източника, да провериш откъде идва е информацията, защо и така нататък. Това е нещо, което лично съм предложил, име, защото съм член и на Ротарахт клуб. Съответно това ни е затихло, в нашия клуб, всъщност всеки, когато види подобна съмнителна информация, да я провери и да се свържа с хората, които я използват в социалните мрежи. И мисля, че в крайна сметка до това опира всичко, което се случва около нас на критично мислене, липсата на умение да анализираш това какво се случва. Защото ако си говорим за медии, отразяване и така нататък, сега ще се говорим за студентските протести. Ами аз съм, всъщност, скоро завърших в момента, не да съм студент, но не съм напълно доволен от това, което се случва. Защото аз много се зарадвах, когато се дигнаха студенти го копирах и си казваха, сега познавам част от хората, които са вътре. Знам колко дървен хора си. И си казва ей Бог, тези хора сега ще изгадат с качествено разписана информация, с конструктивни предложения. И такова вредно не се случи. Предложих много нов морал политиката, който от сме морално. Всички добре знаем, че това не се случва така. И ако не липсва нещо в обществото е реализъм, т.е. да оцени наистина информацията. Защото и за интеграцията на родители, каквото и да си говорим, да, трябва да намерим на да се интегрират Трябва а, да вземем предвид фактора, че те самите не държат много да бъдат интегрирани. Трябва да се вземем предвид факта, че, например, на някои хора е те да не бъдат интегрирани. И в крайна сметка да действаме, да намерим точното политика, начинът по който да се случат нещата. Но за да се случи това нещо, трябва да бъдем реалисти и да осъзнаем нещата такива каквито са. А не такива каквито на някой от или на нас самите, самите ни е по-удобно да... Приемам, защото научим да се признава, че решим. И да започнем от първата стъпка на последната. Дали, Дали може да се предснеяте? Пред... Ами, кой е некои госпонителен секретар на Афоциация и Добати? Едем. Мога иска ли да кажа нещо? Миски е? и персераните. Председате? Скафа Моционета Вожикова, в Техничесите университет в София. Как съм запознати с студентските протести и така нататък? Нашите, нашите студенти, които протестираха, просто нищо не направиха. Те даже не дойдоха и на дебата с ректора, защото очаквахме нали, като представител на университета, той да кажат какво общо, какво желает, нали, какво искат да постигна този протест. И Ни, те нищо седяха си в една зала и да там. Но не за това и се кажа за ромите, защото вчера стъм случайно попада в едно предаване на Милен Светков. И точно въпросът беше как да интегрираме ромите. В малката рука сега имат много, много проблем, че в първи клас били записани 25 э, ромчета и 5 българщата. И всички родители масово подписват децата си, защото видите ли ромчета ще ги завземат. И всичките гости я влях толкова потресна, защото това са деца. Ти ако не ги интегрираш от малки, те после няма станат престъпниците. Просто... Няма култура, някак също и с беженците. Ние нямаме култура да приемаме различните Това е и за на и това е много голяма проблема. Това те ни показват лошите, нали? лошите роми, които ще дойдат, ще крадат на всички хора. Но ни показват добрия пример, защото аз имам познати роми, които са много интелигентни, завършили с хора и правят нещо това общество, на нали? тяхното, постойка да, се... да станат част от нашите. Те не са по-различни. Да? някакси няма държавна футика в тази област, защото тази да, имат седни пари, доста пари се получават по тази, но нищо не се прави, де Благодаря. Аз също иска, Весене Алексей ще казвам, исках да кажа нещо във връзка с портрета на интеграцията на ромите в, в, в медиите. А, тъй като са, постоянно се говори, че ромите и тези хора трябва да бъдат интегрирани, търа дъра дър, а пък когато хората Имам чувството, че не се общуват с тези хора, просто те са проблем, който трябва да бъде интегриран. Ами, по мое наблюдение от моите познати цивилни, те приемат а, доста като видно изобщо термина интеграция, защото а, много от тях не казват, че го възприемат като опит да, да бъдат накарани да се откажат от а, това, което са и да станат нещо друго. В крайна сметка става въпрос за тяхна идентичност което, може би, трябва да бъде преформулирано изобщо да лише асимилация и интеграция са, може би, неподходящи дефиниции за това, както искаме да стане. Аз си позволя да кажа само едно нещо. Занимавал съм се Мирослав Мандров, съм от така, заместни председател на асоциацията партии и сме разглеждали, поне лично, аз от 10 години съм разглеждал въпрос така навечената интеграция на роботе. И мисля, че е крайно време всички ние да направим една разлика на економическа интеграция на ролята. Тоест ние искаме да нямаме етнически бедни малцинства в Толгия. Но в никакъв случай не бива да отворим нито за културна, но до някъде може би и не и за социална интеграция, тъй като всеки един човек, всяка една група от хора, има право да се определя в рамките на нашето общество. И в рамките им на самоопределение по отношение на културата, мисля, че е 100% а по отношение на социалните механизми тя е по компромисно. т.е. не е против на законите на публика. И, за съжаление, представата на водерите е, за интеграция е по-скоро културна социална, и социална, отколкото економическа. Ние трябва да дадем възможност на тези хора да придобиват нужните знания и умения, за да може да се реализират на да на да продукта. Не да се опитваме да им казваме как да живеят, как да се забърляват или как да се провеждат така научени предбарчени церемони. Защото това на нас не ни би забравя. Аз само искам да ви върна. Това много е много интересно. Обаче да ви в. В сферата на младежите и медиите, как виждате този разговор да се случи? И тази а, интеграция економическа да бъде представена и да показана не като е инфициално. Първото нещо, с което е свързано, беше една много интересна програма. Нещо, се бе се случило е около 10-ти години. Летен лагер. Като представители в Летен лагер бяха раздълняно материално групи етнически роми, етнически турци и етнически бобове. Идеята беше, лагера имаше чисто обучителна цел и ставаше въпрос за обучение за това как не може да се формираме гражданска организация, как да търсим спонсорства и така нататък. И също времено се забавлява. Ключовото там беше, че никой не говореше за роми, за турци и за бобове. Идеята е да се даде равен шанс, т.е. че да бъдат покарани. Но там насетме да не се дискремонираме и да се научим на една, така да се каже, културно и социална талавантност на моделите и различни, които И това е нещо, което ние усваме. Е. но ми младите. Сме тези, които може да направим това нещо. И да кажем, че сме отворени и седнем и да работим с всеки. Интересното е, че на това се учиме, за съжаление тогава, когато отидем в от държава като САЩ и Пандия. Тъй като сядаме истина скоро в цял свят, което трябва да си приличат нито култура, нито социално с нас. Но всичките има. Да ами на едно ниво сме, защото даден шанс. Да, тази да тази тази. Тази, това искам да кажа, че се оказва, че на мястото, да. което ние събрала там, където сме ви покажем. Това за което отиваме, е това е лечение от къде имаме. Е това от мен също някой. Истината е, че не трябва да мислим за училището като място за диктуване на социални ценности или на културни ценности. А място за природинане на знания. Защото някой може да са атеисти други да, да са национали, трети да са протестанти или славни християни. или имат съвсем различни житейски култури, там ни сърза това, че да се събавят и да се научим на нещо, Същото както и в университет. И само да припомня, че тази интеграция, тя се е случвала доста един моето време, но започва да се случва в университетите на Запад. Това е първото място, където започват да се интегрират етническите младсинства. И започва още преди 100 години. Още когато Великобритания е била в колониална империя, имало индийци, африканци, които посещавали тези университети и са били приемани на равност. Ами това е много хубаво всъщност, наистина общо пространство, но за да го върнем към медиите, а, нашата група наистина констатира това, че трябва да има повече представители на различните уязвими групи от обществото ни в самите медии, т.е. да работят в самите медии. Оттам връщаме критиката към това, че нали, това трябва да има тистотратното образование, т.е. трябва да са имали този шанс да влязат в тези общи пространства. И другото, аз пак се връщам на това, което мен наистина ме шокира а, за образ изобщо на младия човек в България, защото бих казала, че той, т.е. Вие, сте в същото това положение на уязвимо мълцинство, което е стереотипизирано. Ли, не всички вие сте, а, аз не знам там какво, футболни хулигани, скинали и а, вандали. Българските медии представят младия човек или а Представят младия човек през чудовищни, глиширани стереотипи, които отразяват включително политическите предразсъдъци, идологени и няма не знам така какво, пропагандни а, идеи на съответните там, политически, Цили, които, да кажем, стоят за определени медии. Но това... Вие сте част от този проблем с уязвиката муциства. Това за мен беше по-дърсаването. ще се използвам това, което Ирина казва, за, за да думата на Ирия, за да разкаже малко за вашата дискусия, за вашата група и след това, как, ми, как надежите участват на мнениеите критерини. Тогава вече може да завъртим малко по... С, малко повече информация за същото това. Нашата група, да проблема на... Образа на младежите с медиите и стъпихме на няколко от измените в изследването, че медиите представят младежите като пасивни, алполитични, неорганизирани, а, груби, агресивни, нетолерантни. Единственото им преимущество и на либорачерта е това, че са иновативни, каквото и да означава. Това е да с... на какво е друго. Знаят какво е електронна почта. Обсъдиха и темата, а, а, проблема с това, че има разминавания между темите, които се интересуват а, журналистите, а, младежите и темите, които доминират за младежите в, а, в медиите. И според мен а, някъде а, се получава един сблъсък между младежите и, традиционните медии, които някак. Някъде... Това беше преди да станат в плоска. Това беше още преди да става в плоска. Така че сега нещата сигурно са още по-лоши. Да, но, но някъде според мен това е един логичен процес. Това е една борба между едно по-мало поколение и по-възрастните. Това, това вече пункт бунт на силове срещу бащите. Защото обсъдихме и това, че голяма част от. Медийните предавания за, за младежи, хората, които взимат решения там, какви теми, проблеми да се обсъждат, са по-възрастни журналисти, т.е. така начет, gatekeeperi, хората, които взимат медий, а, решенията за да младежи, са на възраст. А... Вече не са младежи. Така а, също така, а, самите младежи не са а, толкова активни, за да защитават своите каузи и интереси. Не по интересен и тревож за медиите начин да, да влязат в техния менер. Разбира се, има и от друга страна проблема, че медиите не се интересуват толкова от проблемите на младежите, колко от това да, да разкажат примерно къде са напили, какъв побой някъде стана какво количество, нали, около в 8 декември, на единствена хорден ден за подобряване на, на рекорди и проби. Така че внимайте как празвате 8 декември. Аз това не съм писал от къде ме е, но не можете да промените имиджъра на момента. Абсолютно. И да е душно, защото пияните професори и пияните интервюи. Коментирахме това, че а, младите хора, които участват в, в предавания, водят предавания, това са най-вече пък предавания, които точно не са за младежка аудитория, по а, искат а, отново да, да припомнят за младостъпило на майките и пощата си. Друго много интересно пак на Вижда, че всъщност по сериозните теми а, в рейтинги предавания, например, съдъчните блокове, много рядко можеш да видиш а, един млад човек под 30 години да коментира сериозни теми. В момента на политическата ситуация винаги може да се видят а, традиционните говорещи кори, които ви карат всякакви формати. От реалити до... имаме вече една заказка си която може на всяка вече са на така. Абсолютно. На базата на интересните изводи, които бях ха след, малко се въображението ни, малко негом на тези Разбирам това, че в групата, която участвах, са хора, които се занимават професионално с, с медии, завършили да са или журналистика, или работят в младежки организации, в момента или са журналисти, или пък а, Биха искали да работят в медии, т.е. нямахме а, младежи, от, истина, младежи, които са наистина консуматори на, на тази медийна информация, хора, които са полюбители, биха, биха произвеждали новини, информация за младежи. Но някои от изводите, на които стигнахме, бяха, че първо младежите трябва да са по-подпорити в това да налагат своите искрения, прямо традиционните медии, защото в а, интернет а, вече съществуват достатъчно платформи като блогове, много лесно вече да се създаде един сайт. Има много... А, младежки, специализирани младежки сайта с а, а, проблематики, която е интересна само за, за младежите. А, пожелахме си, а, ако е възможно, моите хора да участват повече в взимането на решения в традиционните медии, да не бъдат само хора, които имат най-богат, да го живот и на, на трупните години. И най-вече медиите да канят по-често в публицистичните предавания и хората, които са по-30 годишна възраст. Защото технологи не е интересно и вероятно ще бъде различно, зависимо, че не е толкова плетно и експертно. Но аз лично смятам, че това е един абсолютно нормален сблъсък, защото ако направим същото проучване. И сред а, хората, които са над 65 е годишна възраст, те също ще кажат, че са представени много зле в, в медиите. Те са, вероятно, мразеливи, мислят само за са пенсии, а, <към> не произвеждат никакъв продукт. Да. И, и това е един съвсем нормален поколемчески бусък, който се вижда много ясно на полета на, на, на, на медиите и медийното съдържание. Аз използвам това, което каза път вързимовето на решението на програмата участия на бъде и страховите и ще дам да му търбва. Благодарим. Без микрофона е, да, може да започнем от там да представя накратко нашата група. Беше една женска група и типично като жени доста го говорихме. Бяха последните. Пет момичета, първокурснички студенти по журналистика в НССА и в Софийския университет. А, говорихме си и за образа на младите, и за това, че да, наистина има някакъв такъв строгит към младите, че са от една страна идейни и предмети, от друга страна невъзпитани, пасивни а, и не чак толкова образовани. А, като извода, до който стигнахме, е, че може би за това са виновни от една страна и самите млади, че не сме, показват достатъчно положителните а, си черти, от друга страна и самите медии, които имат по-критично мислене, примерно, и да потързят някаква сензация, когато тази причина обръщат малко повече внимание на негативното колкото на позитивни, въпреки че има и примери, които са положителни, аз лично познавам доста такива. От там да започнем образа на, на младите, може би да поради тази причина се стига и до а, възприятието за това съдържание читат до Че може да те се интересуват от по-леките, но по-забавни неща. Нашата група обаче, която е малка фокус група, каза, че тръгва напротив, да, провъчването да е доста обективно. Младите хора се интересуват и от политика, и от, и от, и от протести, интересуват се и от начина по който се говори в медиите, Влиянието на МЕРИ, да имат желание да променят нещата, така че да има повече положителни примери, да по, примери и да, има проблем, да има положителни примери, промяна, да не са тук, което добре познаваме. Образа, съдържанието отта нататък решихме, на че формулата, за да се излезе от а, това възприятие на образа за, за младите хора, е точно по-активното. На, на самите, на самите млад хора. Това, е, което каза и колегата от Идари Крайко, е да напълно сме съгласни, че а, всъщност младите хора наистина да трябва да бъдат по-активни, за да си заслужат и по-голямото присъствие, да, примерно положителна гледна точка в, в медията. Може ли само да покрита? Какво значи по-активно? Как по-активно, къде ходи? По Okay. То, това не е само коментар, yeah. да, това се към всички. Yeah. Да, ще, ще е интересно да, да, да чуем вашата формула, вашето решение на, на проблема. Ние си говорихме за това, че е важно да се активира от точка на стажуване в медиите. Решихме, че проблема, решението на проблема е ако младите хора са активни и се опитват да взаимодействат от една страна с медиите от друга страна да опират медиите, да влязат вътре от медиите, заповядайте, всяка медия е отворена и приветства млади хора. Кандидат свете за, за стаж. Пожелавам ви да, да успеете и след това да останете на работа, това е призванието и а, професията, с която бихте искали да се, се занимавате. А, при нас фокуса наистина беше стажа в медиите а, и решихме, че да, активността на младите се изчерпят, изпър... с... на младите служба с това да, да влязат повече от медиите, тъй като са и, и журналисти, за да, да, тях това им е интересно и поздравени, че са направили първата крачка и че са, са днес на такова събитие, защото стигнат и до другия изход, че активността е точно, точно това, да взаимодействаш да с хората около тебе, хората, от които можеш да научиш нещо, а, да учиш, да, да успяваш да намериш местата, а, от които да почерпиш информацията. А, да, така, за да стигне до стажа в медите, дахме няколко, няколко стъпки. Първат е информацията и да стигнеш до, до там. дне. В една точка на опита на, на минутото от, от, от групата е това Лъжи. Затислятваме с няколко идеи препоръциативно към хора, които се интересуват от стаж и работа в медите, от взаимодействие с, с, с медите. Това, което даваме като препоръка на други млади, активни хора, които... Да, трябва да насърчаваме активността е, на младите хора. Ако случайно не знаете и се, се чудите откъде да започнете, а, ами една от момичетата каза, посетете сайта на Министерството на образованието Практика. Там има полезна информация за, за стажове в различни области, които са на всички горе и платени. А, ако искате да започнете работа в медии или където и къде, къде да искате да формулирате средата, ами, а тързете информация в кариерния център на, на вашия университет. Надявам се, че той е добър кариерен център и там ще обяснят как да кандидатствате, евентуально къде да кандидатствате и как да сте успешни на, на интервю. А, така, търсете контакти с преподавателите. В крайна сметка те са точно хората, които а, са там за да ви обучават. Те са учителите, посетителите. Хората, които можете да черпите информация от първа ръка. Хората, които вече имат опит а, и са там за да ви го предадат. Така че, питайте, бъдете активни по отношение на преподавателите. Мест, не изчерпвайте взаимодействието само по време на лекции. А, няма, няма защо да ви го казвам, да се надявам голяма да част от вас да го правят, но да, да преподавателите, хората, които са там, за да ви помогнат, отидете на такива форуми, на които се надявам да срещнете хора, които да почерпите информация, знания или някакви идеи, за, за, за които до момента не сте и не сте мисли. Те да могат да бъдат а, на ваша възраст, могат да, да бъдат младежи, да не да бъдат младежи и не се знаят. Човек трябва да е активен, да е общителен, за да. А, за да Получаваме силната информация и да може да се, да се развива. Понеже системата беше стажове, следващата стъпка е кандидатството, там се оговорит на доста на чисто практическо ниво. Какво всъщност означава кандидатството, но така се кандидат в една медия? Не знам на колко на цялата аудитория е а, интересно. А, да говорим за кандидатстването за стаж и работа от да, да кратко, ще да кратко, <съпълзвър> доколкото могат. А, преди днешното събитие си, си говорих и с колеги от други медии, за да мога да представя една максимално обективна и в същото време достатъчно начарпателна информация която да се случва кандидатстването за стаж в различните медии. И общо заето принципа е еднакъв а, навсякъде. А, изпращате си си сили, мотивационно писмо, следва интервю, ако сте достатъчно готини и интересни. Даваме шанса да разпочвате и да, да се занимавате с реалната практическа работа. А, това, което обаче, като си говорихме с колегите, стигнахме като някакви изводи, някакви препоръки към хората, които търсят тази активност а, а, да, да, да, да работят върху в медите по този начин да, да променят отношението към младите хора. А, Внимателно си пишете мотивационното писмо. Това е някакъв универсален съвет, може би, но, но да, в мотивационното писмо покажете какво, какво можете и с какво бихте могли да, да помогнете. Докажете след това по време на, на интервюто и на практиката, че да, активни сте, че имате, имате желание да се развивате и че не само искате да, да пишете или да говорите по телевизията, но и, и че четете достатъчно, че са Димата в Африка, знам, че се смисъл за Whitecore, може би е вече остаряла, но аз чук чух, така че, да че образойте се. Обърнете малко повече внимание, не само на, на това да, да се перчите и да кажете, Али, аз съм млад, активен, аз съм човек с идеи. А, и, и заради това трябва да ми дадете шанс, защото аз просто заслужавам. Аз съм в следващото поколение, и го заслужавам по дефолт. И не е така съвсем. Трябва да докажете, че наистина сте ценен, че наистина сте човек, който. А, мисли и който може да даде нещо, който наистина е генератор на тази промяна. Не просто перче няма и трябва да има и да е подпъден с, с нещо. А, нещо, което не е плъд, обаче се случва сред кандидатите, които имаме. Какво Хубаво е да докажете, че сте ценни хора, които наистина могат да променят от нещата. А като съвет а, също а, нещо, което стигнахме, и с плените и с а, момичетата е, че а, стажа е вариант да разобършнеш да работа в плените. Други, ако имаме докато кадидасваш, ще тръсеш мястото, където да се чувстваш на маса и да принасеш, упражнявай се, пиши блок. Примерно. Малите хора са и хората, които се вредят основно от интернет, а, хората, които се доверяват на интернет, хората, които присъстват в интернет. Ами, тествайте хората, с които общувате, пишете ги в блог. Защо не? Модерно е, младите пишет. Това е също време едно добро форум, което можете да представите на евентуалния си бъдещ работодател в, в медия. Извинявайте първо кръсно. Аз нарочно преместих на този слайд, защото искам да а, вкараме другата страна на нещата, че в младежките организации стажават се един начин да придобиеш опит. Само че аз много добре си помня какъв ужас беше мен когато започнах като журналист и този прекрасна медия, където се научиха много неща. Но ако не бяха обученията, които тогава се организираха на вечери за млади журналисти, много добре знам, че нямаше да съм журналист, който се надявам, че е чесок. <сíl> uh, научих изключително много не е само за, е за съдържанието, но и е за формата на предаването на което е много важно и което вече знам, че не се е случва в българската медийна среда. С това излагах този слайд. Защото смятам, че и гражданския сектор е изключително важен за обучението на журналистите, както uh, медийните организации, така и младежните организации. Може би този абект, да този размер на само да, да разкринчаваме малко а, категориите, говорим едновременно за младежите по принцип и за младежите, които, да кажем, са се насочили към журналистическата професия. Все пак това са две различни групи. Но се окажа, че повечето в залата сте хора, които ще се насочили в поляк. Може да. би да, това е нормално. Обаче аз мисля, че има нещо друго ключово и важно. Това, че всъщност... Нашият живот в обществото ни е до много голяма степен доминиран от медиите. Не само от старият тип медии, но и от новия тип медии, социалните медии, новите медии. Като цяло. А дали един човек ще става напременно журналист или не, може би не е чак толкова ключово за неговата медийна грамотност. Тоест, едно е да говорим за обученията, професионалните обучения на млади журналисти но представете си, има си професионални обучения за млади лекари. А в, в, в случая ние говорим за малко по-голяма категория, за тези нови поколения, които идват, които за реална част от а, цялото ни общество не е нужно те да бъдат непременно да само журналисти. Журналистите са само един малък съмън. Но малко опит от е, места, на които съм вила, не само в България, свързани с това как всъщност хора, които учат съвсем различни специалности от журналистика. Знаете, че най-насякъде журналистите всъщност са учили преди това журналистика в съответните департаменти и факултети. Обаче хора, които ще стават юристи, лекари, европейсти в нашата група за езика на образата, всъщност, Имаше една студентка по европейстика, една студентка по книгу издаване, един докторант, който работи и като журналист, но всъщност... А, Петър, Вие какво правите докторалите? Европейстика. Европейстика, да. А, и а, също така, всъщност политологът, нали? Така вие сте с политология. Политология е Петраунда. Тоест, а, хора, които идват от различни професионални области, а, тяхната медийна грамотност може да се, да се случи и чрез стажове в медии и това съм виждала да се случва от други страни, още от първи, втори, трети курс, независимо това, в какви професии се обучават, те могат да минат през, през медии и това е наистина страхотно и за самите медии. Т.е. да не го укличаваме само, ако е на стаж, Аз не Няколко думи като обща коментар към изследването. Даци Медий на демокрация се включи в един малък а, сегмент... Много важен. ...много <laughs> важен в а, а, изследването и ми беше много приятно а, да работи. Заедно. А, бих искал да напомня каква е общата рамка на това изследване, неговата философия и неговата политика, ако щете. Всъщност тук идеята е да се а, направи една диагностика на тези проблеми, които коментираме, за да може а, на нивото на Европейския съюз да се разработят политики, които в по-голяма степен а, интегрират младежите в. А, Традиционните медии и правят съдържанието на традиционните медии в по-голяма степен релевантно за младежките групи, защото всъщност всички анализи показват, че в момента в Европейския съюз като цяло, знаете, че следването е международно, съществува една много голяма генерационна пропаст. И тук Илия спомена много важен неща в тази посока. И аз малко искам да разширя за тема като кажа няколко думи как възниква и защо възниква тази а, генерационна пропаст, защо се налага тя сега да бъде запълнена със за специални политики насочени а, към младежите от Европейския съюз и към тяхното присъствие в медиите. Има изследвания, които а, ясно показват, че в момента а, ние се намираме като общество в а, ситуацията на най-голямата генерационна пропаст след 68-та година, след поколението на е хипитата. А, но сега голямата разлика е в това, че а, тази генерационна пропаст парадоксално до голяма степен е а, причинена от а, новите технологии, които а, се оказват едно средство, което дава много голямо а, предимство именно на младежите, докато в същото време то е доста по-трудно като инструмент за употреба от по-възрастните поколения. Така че а, тук става дума за преобръщане на два големи традиционни авторитета. Първият е традиционен авторитет, който пострада това авторитета на семейството, където а, обикновено по-възрастните, така се каже, притежават силната власт, докато сега новите технологии преобръщат тези сигурни отношения на глас вътре в семейството, тъй като технологично образованите млади, тези, които си служат много добре с социалните медии и мрежи, всъщност са тези, които казват как стоят нещата в тази нова среда. Те, така да се каже, имат ноу И това поражда именно такива дитрешно-поколенчески много силни напрежения. И вторият голям традиционен авторитет, който в криза, в чета на майка, това са именно медиите тъй като виждаме как постепенно традиционните медии загубиха доверието. Това много ясно излиза и като резултат от изследването на младежите, защото те започнат от тях да се асоциират именно като медиите на изстаблишмента, като медиите на властта, като медиите на коллектурата и в крайна сметка като медиите на възрастта а не като медии, които те идентифицират като свои а, собствени. Много други изследвания, които сме правили в България, показват това, че младите не възприемат традиционните медии като свои медии, като медиите на своите родители, на своите баби и дядовци. Докато самите млади а, притежават а, свои собствени канали за информация, не би казал медии, защото те все още не са медии, много мощни канали. Информация, като в същото време не разполага с достатъчно достъп до ресурсите на властта. Просто има голяма диспитоция между тези две неща. Липсата на мощни възможности за комуникация и малък достъп до властта, което още е още един фактор за увеличаване на тази поколенческа пропаст. Така че, какво по се получава? Виждаме, че всъщност традиционните медии винаги са играли ролята на един силен, социо... силен а, а, фактор, който създава социална кохезия, позволява на някакви а, големи групи да се идентифицират с един а, колектив. Сега младите изпадат от а, тази а схема и започват да, да се социализират а, през а, други канали на комуникация, а не през а, традиционните меди. А, така че, благодарение на всички тези а, развития възникват а, много мощни а, символни доби а, за власт а, и а, може да се каже, че благодарение на този конфликт между поколенията младите попадат а, през последните години в една силно непривилегирована позиция. Тук най Медева а, а, много правилно върна внимание на това, че а, и в българските медии младите биват третирани като проблемните групи в обществото. Но защо, като всъщност, ако ние замислим, ще видим, че те са всъщност проблемна група в обществото, тъй като замета, примерно, нивото на безработица. То е най високо именно след младежите. Достъп от различни ресурси и така нататък. Значи, наистина, тук а, имаме а, много сериозно основания за недоволство за нарастване на напрежението вътре в младежките групи, което, разбира се, се случва не само в България, не случайно виждаме навсякъде в Европа и в Съединените щати и на други места тези сега толкова важни движения, които възникват протестни групи, ОКП и така нататък. Виждаме много ясно, че в тях присъстват преди всичко млади Така че тук отново имаме изразна един много мощен конфликт между поколенията и очевидно е, че на, на нивото на различни институции в Европейския съюз а, а, започват а, да се появяват анализи, които показват, че ако това напрежение по някакъв начин а, не бъде преодоляно, то последците ще бъдат много сериозни и търсенето на подобни политики се включва и този проект. Мисля, че това е. Нещо друго, което можем да привъзхождаме. Да, да. Да, да. Да, да. Да, да. Да, да. Да, да. Да, да. Да, да. Да, да. Да, да. Да, да. на да. на да. Да, да. Да, да. Да, да. Да, да. по това, което каза и, нализа, а, това защо не присъстват младите хора в, примерно, ги виждаме в сутрешните влогове, в предавания. Ами може би точно заради тази тяхна страна, която заемат, няма доверие в тях и представянето им в тях, може би от другите младежи, няма да се приеме с доброко, няма да, няма да им, има доверие на този човек. Нали? Представяйки се в тези медии, на които те не вярват, някакъс всъщност ще поставят в ситуация, в която тръбват също това, което вярват. Но те използват, както казваме и всички следвания, на когато да това, а, съвсем нови канали. Използват блогове, използват Facebook, използват групи, организират се, използват а, сдружени асоциации, където обсъждат различни проблеми. М другото, което казвате, трябва да бъдат много активни за да могат да ви достигнат до медиите и което нали, вие попитахте как точно да бъдат активни за да стигнат. Може би самите медии трябва да бъдат може, някаква платформа, за да могат а, нали, да имат думата да се изразяват и взаимно някакси, да, да започнат да имат доверие ни на други. А, и аз някакъв е там съответствен за това да, да влезнат в медиите като и група, за да представят желанието си, искамете, и да гледат медиите като стажанти. Защото нещата малко не се слятат, а се развиват. И все пак са производители на информация. Да, така, да, че но... информацията, която биха могли да представят като група, лесно биха могли, политично лесно, защото е на един стажант, така да на по <сък> <сък> <сък> Така че а, да, това е. Моя беше да коментираме стажовете в и на намерения и на стажа. И коментирахме, че всъщност стажа е един от да влезеш в медията и да спомениш нещата, които правиш. е много добър, обаче. Ами има няколко неща, които ме касни към мен в късник, цялото това нещо, което се случва в момента, аз съм Стани Сан Кинчавски тръгвам от Първото, което ми направи впечатление е това, че не акцентирахте върху лицата на социално общественно в България, които да са говорите на обществото. Е, това е важна а, а дистинция, защото се измерва ефекта на саме и на. Езика на уласта и така нататък. Та, там държана да следва въпроса или заключението или някаква работна гипотеза за рефлексивност на самите медии към този език и за тяхната а, начинът да дистрибутира тази идея и за социално оговорно отношение на да гражданите към самите медии към езика, който те авансират. Това не е възрештато момент. Друго, което ми направи впечатление. Казвате, че това е едно международно изследване, но аз не видях дали представените данни са само за България а или сама, като ако са само за България, не видях с няколко интересни съпоставки с поне една двете държави, с които няма голям разки или голям синхрон, които биха дали една подпис на информационния Следващото, което... При младите, начина по който мерите виждат младите и начина по който младите се представят, това, което видях, че младите се представят с индивидуално желателни отговори, ние сме такива, ние сме такива, не като мерите ни изкарват, а в мерите това, което се представя, не нали може да звучи много, не ми нали може да ме личи от но че младите не нали, са насочени повече към удоволствията, по-малко към гражданската активност, повече към рекорди. Това всъщност един най-много не недостоверен на образ по моя лична родения, защото нивото на самоорганизация на тези млади е много ниско и е факта, че залата не е пълна и хората, които са тук са малцино от младите, които са с социално активна позиция, трябва да бъдат отчетани. Няма нужда да изкараме моите като нещо по-хубаво, колкото са така. Какъв да е интерес на самите млади към социална гражданска активна позиция излиза на защото тези социални медии, които те използват, от, от една страна, както каза, поне толши не са медии, от друга страна те са социалният момен, как, който, както знаем, при, причини арабската пролет. Т.е. това има ефект върху обществото, който може да е много значим и политически, и социално. И знаем, че тук тези протести, които толкова време са били. Така че благодарение основно социалните медии. Uh, не може да е едно ясно дефиниране на някакъв комедия от Си в от вашето предложение. Uh, Показвате няколко комедия, също така не стана ясно. Това е доверието на е, различните медии. Не е само печатна и електронна и, и телевизия, но че няма само една печатна медия. Нали? Знаете самите журналисти, че има достатъчно доверие към Така, Може ли сега да, сапиш, okay. да ви кажа за, за повече от моето друго изследване? Анкетите, да, така. Анкетите, трите анкети, четирите всъщност заедно с uh, въпросите за интервютата са еднакви за всичките 11 държави, които участваха в изследването. Така че вътре не можем да, да изборим телекартни дневни, дневни, дневни, дневни, дневни, дневни, дневни, на сравнителното изследване е България беше от първата страна, аз да се похвалям в първо свършението доклада, за това го представяме рекорди просто, защото за това нямаме резултатите от останалите страни. Освен това, както казах в началото, сравнителното изследване и доклади на финалната, когато на останалите участники в. Изследването, ще бъде представена в Скопие през 2014 година. В януари майсе става дяваме със. Това, тогава а, вече моята идея, идеята на, че е, искахме да представим българското изследване и да не говорим в конкретика, защото когато говорим за конкрет, конкретика, в конкретна сфера, в една и съща сфера на... Да доказвам сега, за конкретни офшорни компании, които държат конкретни медии и конкретна на медия на среда. Тук изследването е с младежка насоченост. Как младежите виждат медиите, как те се виждат в медиите. Може би да по скоро мете физично ниво, отколкото на чисто практически във всяка медия от на която имат доверие. Затова и определенията са големи и няма конкретни. Просто няма как да се направи съвбително изследване в 10-11 държави, не всички са в Европейския съюз, не всички имат същите проблеми като нас и да бъдат изпълнени. Освен това, е всяко изследване има своите ограничения. Това беше силно ограничение. То наистина маркира проблемни области, а не конкретни проблеми. А количеството също не е даде, колко малки са от първите 10 От логическа гледна точка не е вдигнато. Добре, има е е uh, И още три неща само отношение на връзката между младите и медиите, може да няма как да насилят неизвестни, да бъдат и като гости. Очевидно, решението се взимат на друго ниво и ефективността е най-малка, а по кракостана като стържаните, до да ефективно, ефективност на ефективността си не се получава много, защото те става частта на голяма система с слаб гласт. Те не са директори на предаване, те не решат нито какви нови предавания се вкарват нито такви системните работи? Само... Да. На кратко да а когато човек стане стражан в медия, той участва равноправно, примерно с всички останали журналисти по време на така наречените планьорки. Мисля, първо младият човек може да чуе как а, протича на една, такава, а, една такава среща, на която се обсъждат темите, какви са обсъжданите теми. И самият той има право а, да предложи тема, която му е интересна. И тук всъщност е момента, а, чрез, чрез който могат да се вкарат все повече младежки теми в медиите. Младите хора присъстват там, а, там, също, там физически е материал, и коментирайки и предлагайки. Приноса беше минимални политики. Това което може би трябваше да направите. Сега, че това ефективно може да се случва с никого, кого ние За да знаят моят къде има е смисъл да участват, нали? Да, бъдем, Добре. А, сам, да, да. Сам да питам млад човек, който иска да се изкаже. Аз искам да коментирам а, въпрос, че не поставят в групата на проблемите. Проблеми. В проблемите групи и абсолютно е така, защото. А, Както ние обсъждахме в нашата група, наистина мисля, че образът е абсолютно негативен. А, няма достатъчно полезен изява и информираност от страна на медиите, защото а, може би наистина се търси някаква сензация, а, и се търси негативното. А, а има много положителни примери, които могат да се покажат да чрез медиите, на да младите. А, мисля, че а, ня, няма доверие към медиите, точно защото а, напоследък а, се показват някакви а, лични интереси и политически, и конус, какъв, какъвто и да е вид и а, а, не искаме да изразяваме вашето мнение, чрез, а, точно чрез тези канали, както да наричаме, защото не им, че нето за изява в медиите. Но искам да добавя нещо от моето начало, откъде се да намирам, къде е худежно, да говорим за новите канали. Искам да... А, и, и това да, да, да го имаме преди, като говорим за новите канали, как медиите, могат да си изразят през тях. Това, което и вие споменахте за разпространяването на информация, която не е поверена, за изваждането на думния контекста. Това, което се случи преди няколко дни с снимката на учинения човек на улицата, която това е изключително посегателство в проколичена живота на, живот на някого. И, и такива неща се случват на непрекъснато. Един блог-пост излиза навсякъде с снимката и се появява навсякъде без абсолютно никаква редакторска намеса, която е необходима в такива случаи, предполагам, че се съкъсна. За е хубаво да говорим и за това за качественото създаване на информацията. Здравейте, Камил Слеба и Панова. Значи, първо искам да споделям една тема за критичността на малите, е изключително важна. Когато присъствах на такава лекция на един сирийски точно журналист, и там имаше две основни теми. Малите критични ли са, как са критични, как оценяват информацията, която им се дава. И според мен е изключително важно да се намери формулата, да им се покаже. Че това, което се публикува в, в традиционните медии и в онлайн пространството, трябва да се търсят източници. Защото много често информацията, която стига ви до нас, той, в западноевропейските медии е съвсем различна. И той, той точно това обясни. Аз съм човек от Сирия и много добре знам какви са проблемите. В един момент чета западноевропейски таблит, изведнъж се оказва, че героите са потално разменени един е нападнал другия, но всъщност няма нищо такова. И другото нещо, което каза, това е обект на етиката в медията. Значи, вие младите сте хората, които а, ще дадете стандартите, ще дадете това сега сте критичното мислене. Използвате вашите методи и в случая беше малко повече към онлайн медията, защото точно това генериране, директно на секундата на мига, на клипче, на статия, на пост, това е нещо, което е по някакъв начин гласа на младия в цялото това пространство. Това е чистата информация, такава каквато е навсякъде. Затова, примерно, онлайн стриминга се оказа една от формулика, където да се отразяват, например, протестите. И по този начин млад човек попадна в сутрешния блок, реално на нова телевизия. Така че това са един вид от инструментите, които биха били решение за този тип проблем. Ако часа самите медии, би било чудесно, но дори като само потребители на информацията, ако знаеш как да я първо да оцениш, да я оцееш, да си критичен и да кажеш, вижте какво тази информация не е така. Аз имам това и това и това доказателство, тогава съвсем по друг ще ни възприемат младите. Ние ще сме активните и ще може по някакъв начин гласа ни да се чува. Така че и това не е само проблем в България, а ми се проблем в Добре, но тази критичност, според вас трябва ли да бъде предмет на как може, как може тя да бъде насърчена? Дали е въпрос на някакви тренинги? Според мене, да. Значи, в момента, който на е един млад човек статезон в, в, в университет, каквато и е да било тема, независимо да от журналистика или друга, много е важно да се каже, окей, ние ви поднасяме такава информация, но имате предвид, че вие имате собственото мнение, вие имате капацитета да кажете тази информация, добре, аз обаче ще я проверя, има достатъчно различни източници, различни гледни точки, защото ще няма казус, за който да имат само единственото правилно мнение по въпрос. А особено, когато става въпрос за медийно отразяване, за медията като цяло, човек трябва да е много критичен и да има различните гледни точки. Дори той самият, докато се си формулира собствената, трябва да е погледна от 360 градуса, какво се случва около него. И да кажа цялото това нещо, окей, аз имам информацията, е това за информация, така я е оценявам. И вече съм критичен. И поне мога да проверя, истина ли ми е информацията или не ми е истина информацията, за да мога да дам някакво становище. Мога само да се включа за малко. Аз би преподавал нещо. А, не може да очаквате, не съм съгласен с преличното мнение, самите медии да са критични, особено когато говорим за електронните медии, тъй като там е мястото, където свободата на словото е пълна. Всеки може да ползва каквото той, е, както си иска. Няма нито органи, нито институция, нито нещо на да глобално ниво, което може да го спре. И тук идваме до момента на обръзването да, да, uh, и... <ръзване> <и медитът, ръзване> на електронните са тежко регулирани това и медията, тези които са в интернет става въпроси. И да допълням, че идеята е слушателя да е достатъчно хиептична. И това е нещо, което хотява да се обвръзва вършище. Доста държави това го там информацията не се предоставя, както в нашите училища амбок, Това е вярно, това тя не е застиш, то знаеш. Има форма на диалогичност, на обсъждане и настигане до общи избир. И докато това не се случи в България, не може да очакваме, ако не според мен младите хора да имат критично мислене, тъй като то не се проявява така. Това е нещо, което се учи още от ранна детска възраст. И тя да избягаме от този стереотип, който съществува в нашата държава, че ние предоставяме информация и това е. А, а да стигнем до глобалния модел, в който ние търсим информация. Пропагаваме си информацията и сами за себе си решаваме, кое за нас е истина. И да излезем от така наречената, това е абсолютната истина. Смятате ли, че ще е полезно да има някакви такива обучителни модули, да кажем, в училища? Хайде да не е медийна грамотност, защото пък защо да трябва всички да учат медии, да такъв за... Но да кажем нещо от типа на как да се възползваме от информационното общество. Т.е. това да е нещо като инструментариум за това как да, как да ползваш ли, медиите, информацията и защото как. Тези да ти бъдат полезни на теб. Това би ли Аз Само да, да тъй като вие сте точно от тази за... организация, която съжалявам. Понеже дебатите са един от основните а, инструменти, точно за да можеш да чуваш а, информация от други хора. Как да разпространявате биографията повече в вашата форма? Ами... Това, което правим ние, се опитваме да влезем първо в училищата, след в университетите и да предложим именно така наречения дебат, т.е. публичния диалог. И в дебата има една основна истина, че всеки тя да защити определена позиция, която му спада на случайни карици, премена на монета най-често, подадена тема. И именно той в рамките на една седмица има време да се и да във всяката межина информация за това, след като трябва да защити своята позиция срещу долу годов. Именно в този, така да кажем, аргументиран спор, дебата, двете позиции се сблъскват. Тогава всички в залата, на базата на тези две позиции, решават, кое са тях е вярно кое не е вярно. Няма едностално представяне на информация. И това, колкото по-рано се въвежда в училищата, толкова по-креативни и критични стават младите хора. И това, което лично аз съм забелязала, аз съм започнала дебата още в 9 клас. Е... Да, не е преди 40 години, да, защото 96-97 години беше. Но това, което на мен ми е дал дебата, е именно възможността да събираме информация от най-различни източници да я поставям наличната личната точна критика и само стигам до изходите си, без да вярвам някакъв до кога измерене. И това е начинът, това да се постигне в България, в Абон, когато все са години, за да се обучат хората, да ви стигнат там, това е така. Аз първо да се представя, не е добре Бабарна, си мисля. Прекричната изказана на нъжах. Аз искам да дам една альтернатива в положение на участието на младите хора в медиите, защото освен чрез чуване, освен чрез работа, смятам, че една свободна альтернатива е създаването на медии от млади хора, които, които те да концептуално да измислят какво искат да правят, да работят. Аз имам такава медия. И тя е точно работим млади хора и създаваме информация, която да бъде за млади хора, точно в областта на политиката, външните работи и международните отношения. Нещо, което направи чинени в следането, че информация, която се търси младите хора. А, по отношение на езика на омраза, ще дам един конкретен пример. А, света на Европа а, има такава кампания по отношение на езика на омраза. Тази кампания е представена и в България, така че всеки. Ако иска да бъда активен в тази сфера, може да види за какво става въпрос в мина. Изменям, че първо това нещо ще се развива, защото идеята всъщност е да се индикира точно езика на мраза в онлайн пространството и след това се надявам да се развива посока, в която да може да се търси някакво съдебно решение в конкретни случаи, защото трябва да се, тъси, да се показва, че това нещо. А, има закон срещу също него и трябва да се наказва. А, това това бяха моите два коментара, Може би малко извън темата до 15 минути, Чакваме какво е да разбегаме. Имаше другото. А, момчето Петър е от нашата група. Да, аз съм Петър Калев. А, също я съм доста добро мисля да кажа нещо. И да очаквам, че ако ще чуя по пътя на микрофон до мен. Значи говорите, също всички говорите. За проблема на младите с медиите, проблема как те не се борят да се представят как те не правят нищо, като така и е на младското поколение. Какво правят медиите? Какво правят традиционните медии за младите? Каза се, нали, че младите са от традиционните медии за медиите на Ами Те са медиите на възрастните. Те са. Какво? Нема смисъл. Аз разбирам логиката на една търговска медия. Защо още търсим? А, защо моята целева група ще са някакви непротивоспособни хора, които страдат от гигантска безработица, защо ще търсят тези хора? И медиите мисля се занимават с младите хора. Те не ги, не ги виждат като целева група наистина. Традиционните медии, информационните медии. Те не ги търсят. Не говорим за обществените, те имат много функция. А, и а, имам още една теза, която е че. Технологиите наистина много бързо се движат, времената се наедат и традиционните медии са страшно изостанали. Те не знаят къде, буквално не знаят къде се намират не знаят какво ще стане утре какво ще бъде утре. Защото след известно в години, точно хората, които те сега надвижират, с които не се занимават, те ще трябва да се инцелеват такова утре, а те не са готови. Че, в смисъл имам представо просто всички традиционни меди и в България има. Които вече са улинали те наистина не знаят и не очакват. Това, което ни се задава. И всъщност тук, защото, защото не го споменахме, само за това, токата така имаме намина при медита. Първо, че това също е било. Аз искам Треба да действим. Защото за другата анкета на Айже за свободата на Словото от Лято излезе тогава. Резултата беше много интересен, че ни в. Ние от след това из трудно да говорихме. Говорим за София през цялото това, това което си говорим само за София. И за големите градове. Uh, това, което излезе от Инкеркта за слогната на Слово, Сол, е, че... Uh, каме трябва да... Мисля, че колко процента бяха в младите ръптотери извън България, извън София? много малко. Да, по-малко 20. Освен... много малко бяха още по-малко. <тълзвен> освен това, в традиционните медии, основно в телевизията, почти не работят млади хора. Не, <тълзвен> Здравейте, да. казвам се Виктор Иванов, значи съм работил в медиа, няма споминяването, но не е фасофия, не е позициониране. Та му журналистът бяха с цяло мояте, Мога да го кажа, отключен опит. И може да не съм согласен. Частните въследващите ми изследвания. И само искам пак критично да погляда за самия проект. Там младите се казват, че са нали, да? така се определят. Не само, младежките организации и медиите също са е включени в тези. Да, да, но до, до, добре плюс сама и ти, че те са иновативни, но фактически Европейския съюз казва, че самата държава, че България не е иновативно и нещо не, не съм. <съпо> да. И другото, другото също, което да кажа как медиите Значи, в комедията, която работи, шефът каза, на един млад човек има време, ако искаш предаване, но той аз го споделих права, в групата, която преди малко работихме, така че медиите търсят младежи, поне според Сам, медиите. Само един пример в това отношение, защото а, а Петър наистина сложи една скоба, че за обществените медии е по-различно, но има нещо от опита на обществените медии, над което също си струва човек да се замисли. А, да кажем, и за телевизията, не знам, но обществените радиа обикновено има цели сегменти с младежки предавания, които се правят от младежи. Това е модел, който го има не само в България, по-скоро в България той следва някакви чужди практики. Да кажем, в BBC има предавания, които са новини, които се правят изцяло от деца, т.е. детски екипи. И това са детски или съответно различните сегменти в а, възрастовото развитие, също има подобни, подобни тип предавания. В а, Националното радио има младежки предавания, които са много силни. В програмата Христо Волтъв аларма, път на джаз, да кажем, предаването, което прави младежки музикални фестивали, а, underground неща, които са супер, супер силни, наистина. Обаче винаги стои въпроса за това, че когато дадеш младежко предаване, това се превръща в едно своеобразно неге Там работят наистина млади хора, обикновено те влизат на базата на този вид стажове а, и след това обаче те, не, те остават в, в, в това поле. И а там с, м, на практика не се реализират тази... Това отваряне на общото пространство, т.е. младежкия глас, се вижда само в тези предавания. Аз пак ще направя тази отчаяваща, според мен аналогия с уязвимите общности, защото така, както нали, се правят, сегментирани, да кажем, предавания за Роми на ромска тематика, и там само единството място, където работят ромски журналисти. По същия начин може да си представим, че функционира този продал нали на младежните предавания. Така че, Нека да го има. Във всички случаи е по-добре да го има, отколкото да ги няма тези самообразни медийни гетани. Нека да ги има. А, но въпросът е как да се излезе извън тях. Как а, тези младежки гласове и то не е репрезентативният глас на младеща. Е наистина по класонолски модел. Само защото някой под 30, той представлява младеща като цяло. А различните гласове на различните млади хора от различни социални и въщения от различни социални сегменти, етнически, младвинствени, религиозни, а, младите хора от а, мигрантите в България, бъженци, деца на бъженци. Всички тези гласове да са в това общото пространство. Там където си мислим, че е хард новинарството. Това е, това е ключовото. Само да напомня, да че че .15, е 15 е към един час защото има много храна. Днес тя вече е в кутия за храна. Говорим непременно. И преди да приключим, се. да ви кажа, че аз Же България много търси младите хора. И завявам ви да ни търсите. Имаме няколко инициативи, които директно може да се включите като месечните класации за а, а, най доброто или най-лошото. Сигнали, ние също можем да реагираме. Възприемаме се все още като млади журналисти и а, така. За по-достъпни сме, надявам се, да, обратим, обаче, контракт. Аз, по обаче е, това беше към края. Аз като един истински готи няма съгласи с повече отказвам до момента. Ще започвам от това всъщност дефинираме на младите хора като изключително и завима група, с която видите ли не е представители так така нататък. Ами ако погледнем вертикално нещата, то ще дам пример с това, което беше дадена в за младежката безработица, който е, което е, е базиран главно на неточна информация и неправилно мотивиране на темата. Когато говорим за младежката безработица, например, трябва да се вземе предвид, че в тази статистика отлиза около, че 20-30% от целият спектър на изследване защото нужда, защото изследване 15 до 15-25 години, ако не се е уша. И голяма част от а, хората, които са млади хора в тази възраст, са учащи и така нататък, които не влизат. Толкова при промяна на пазара на бъдът, те директ. това просто влияе на по-малък процент, съответно по-малко -по изменение е в голям процент. А, както и да е, ако говорим за социална активност при младите хора и така нататък, ако отново се сравним с представянето, с вниманието, което се обръща с младите хора, като да кажем с а, социалната активност, обединение на хора на възраст между 30 и 50 години, аз знам 30 са младежки организации и няколко организации на, на, на хора на по-сериозна възраст, защото тогава, ако да кажа аз стана 35 години, започна да се събирам с хора с сходни интереси около мен и не дай се борим за някаква сериозна позиция, то тогава започнах да се боря за едни кръгове приятелски, за едни дълъвени и така нататък. А, в крайна сметка, наистина, много на мен лично ми липсва, пък да го наречем критично мислене и реализъм и изнесена без емоция, обективна оценка на ситуацията, на това какво всъщност се случва около нас. Защото факт е, а, света ми се променя страшно, бъде. всъщност супер много ми направи почти нея астация на телеодопел, няма други на Кеминес, точно по крайна света. Всъщност по един свят се всеки ден, да, предпрекъснато нещата след неща, неща, неща, по вече няма телефони и такива неща, до преднятел, няколко години бяха свихвани. Ако погледам отново обективно на ситуацията, всъщност много малко се е променило. Ние физиологично, читоволюционно хората не са се променили от последните 20 хиляди години, само към последните 50 или 20 или 10 години. Променят се технологиите но отношенията между поколенията отново са същите. В момента нашето поколение според мен много привилегировално, защото преди 30 години, ама никой нямаше да ме попита какво мисля. Или да, да ме области по някакъв начин да не се говорим за младежки политики или за така нататък. Аз ще го кажа, колко са. А... Ами, не е точно така, ащо... все още в много държави но... това е проблем. Но Ни да не... са... ние, ние говорим страшно много за проблемите, а твърде да малко внимание се обръщаме на ежедневните неща. Защото е малко, когато се смени призмата, когато се промени перспективата, в... през която се гледа на нещата, света не е толкова охвачен. Не ли, чисто като мантитет и така нататък. Ние тук имаме малко навика да гледаме винаги в чуждата коничка и примерно сравняваме с Штатите и Германия, да се сравняваме с а, страни, с които са по-близки -по -по до нас, като Албания, Макетония. Македония. Но не е четем живота. Много казваме, нашите медии са ужасни и така нататък, но в крайна сметка много нещата са си, съвсем нормални. Може да гледаме малко по-позитивно на тях. Надявам се и в медиите да започнат. Защото до някъде това, което се дължи медиите, Чисто нормалното с човека да търси сензацията, по-сензационно, когато, на пак, дава пример си чут кръка, това на от нали когато на някой направи да нещо невероятно хубаво. Аз малко в тази връзка с нещата, съм да от гледам един неща отново временно в, в, в продължение на това, което каза. Първо, съгласен съм, че а, гледам при клиентирането на България на повечето неща, но. А не съм съгласен, че са нормални, смисъл процеси, които не са нормални, но са навсякъде в целия свят, но има тенденция в България да си казваме, че е то само тук е а така. А, точка, от гледна на това да се гледа положително, М не знам това, което споменахте за младите журналисти извън София. Не знам дали става просто извън София, за София за провинцията, или за големите градове и по-малките градове. За всички место. Добре, <съща> начали, за... да, аз, аз съм по-одив съм казал. Не смятам, <как съща> че сме <не> пролим за <съща> това. <съща> това е следвано специално, защото това е следване. Мисля, че 98% от хората е в няколко големи градове. Не сме писали столица и извън столицата на големи граци. Девяте. От... Да, голям процент. До сега саме трябва да глърхат. Това, което иска да кажа, и всъщност в аз. Година и половина някъде съм работил в а, радио в Плогиня да, и нашият екип беше 4-5 човека, в смисъл по-голям, голяма част от тях бяха млади хора, бяхме под 30 години. Въпреки това хора с опит, а, без мен си чест, да ми бяха такава, доста време там, с а, умения и и Точно се получи това, което споменахте, хе млади хора, хе млади с млади се съзнава разни интереси. А, също в тази връзка ние всички вътре търсихме постоянно, нямаше ограничение, търсихме млади хора, търсихме млади организации, всякакви неща, които правят. Така че имало, имало търсенето от, на медиите към младите хора. Освен това, ме... винаги се дразда, когато да се правят някакви генерализации, медиите, това, медите това. Всичко опира до личната работа на журналиста, в повечето случаи. Дали той иска да търси, дали той иска да дава шанс за изяване на някакви организации и така нататък. В смисъл има различни менти. Това е очевидно на всички? А... Ключение не стъп... э, е... Дали не е прекъсно? Ага само <същу> търде по отново ще върна към това за мен дискриминативно дефиниране на младите хора като уязвима. група, изобщо, нали, като си говори предавания за младе. Поред мен нещата би трябвало да се разделят на интереси, защото езика на младите хора, когато това, направо лошо ми става. Защото ако човек, да кажем, се интересува от а, автомеханика, коли и така нататък, едно предаване, да кажем, дали ще го 15-годишен човек или 40-годишен човек, той ще знае какви стана с сути частни публики, каква каука беси няма. А човек се интересува от економика, да кажем, политика или различни други теми, езикът за хората с сходни интереси е един и същ, без значение каква ти е възрастта. Аз не също, защото се гледа едно предаване за а, Натура 2000, което е програма, която е, се интересува много голям чат от младите хора, по тези, които бяха в България за Натура 2000. Преди много хора се интересуваха от това. по предаване съм гледала от предишната си доклад за това как е интура 2000, е, какво е от това 2000, какво е от това 2000, какво правило това е, 2000, прочетен на фона на едни хунки на летящи птици, на ни гори, на ни лакуни и... А на горосички беше интересен. Само един запрос. Не, никога не го беше. Оставиха в интервива включен само, защото има значение как и представна информация. Информацията трябва да представя интересен всички. Това е това, като си не слуша култура в без значение да ви без значение дари си на 50 или на 15 или на 20, ако, ако информацията е <реги> ти е представена достъпна, ще бъде интересен. Въпросът е, че няма нужда, ако говориш на 20 години човека, може да говориш с какво казвам месец. Ай е слафия малко, защото може да се говори. Нали, тая част на мен не е интересно, защото когато се говори за економика или финансика, но аз приключен и се говори с терминомогията. Ако ме интересува, темата, ще го разбера. Ако ме интересува, да кажем, блокинг, ако се говори нормално, няма нужда. Да използваме едни префрационни фразички, за да изглеждаме малко по-интелигентни. Добре, нека да да каже и след това да приключаме, защото ще не използва. Бърз коментар във говорю на това, което каза Петър и от А За медиите по отношение на младите хора. А, да, съгласна съм, че не се обръща супер голямо внимание на, на, на теми свързани с, с младите, понеже в крайна сметка има теми, които са доминиращи и касаят много по-голям кръг от хора. В същото време обаче не съм съгласна, че медиите като цяло не обръщат никакво внимание на, а, на младите хора, ако примерно не са представители на държавна медия. А, мога да говоря, може би за, за, за, за нашата медия, но, но като цяло а, мисля, че теми, на които младежките теми, на които и други медии са склони да обърнат внимание са, примерно, младежката за на и младежкото предприемачество, и това са в същото време и примери за положителни, за положителния положителни образ на, на младите хора в, в, в медиите. Да, медиите а, са, са отворени по отношение на взаимодействието си с младите, при нас на старашна работа. А, да, медиите са отворени а, и като казвам активни, имам предвид а, това да а, заинтригувате медиите. Бъдете активни и, и, а, и атрактивни, така че да успеете да привлечете вниманието и да накарате журналиста или медията да ви обърне по-голямо внимание, да ви даде по-голяма платформа на, на, на, на изява. Там отиват е под, под активни. А, направете така, че на на всички останали новини, които да, да доминират, вашата да, да изпъкне, така че да ви се обърне по-голямо внимание. Едно от които иска да кажа това за езика по нерестантни въпроси, е, послушава същата тема по време на работната група. Мисля, че тук става просто за семантика. Хора, които са работили в медиите и хора, които не са работили в медиите, под език на младите, език на специалистите и така нататък разбират може би други неща. Тъпът мисля, че цялостният цял вид цял изразяване цял не е просто думи на хората. Младите, младите се разбират повече, когато млад човек говори на млад човек. Това е език на младите. Става просто за жеркони, за улични неща и за брат. А другото, което се сетих, за връзка с търсенето на економическата гледна точка на, на, на, на идеята на медиите да отразяват младите хора. Специално в интернет, всъщност младите според мен имат предимството в този случай, понеже младите най-много ползват интернет. Те са технологиционните. А, да, и това са много. те чуем още едно. Да, да, да, накрая и си... аз да кажа нещо преди да ви поканя да опитате самите чите. <laughs> аз като казвам се Кристина и съм от нея профея и като човек, който нито е журналист, нито е толкова млад вече, но мене е съвсем ниво млекоготвена на вашето събитие и мога като стърмим човек да кажа, какво в крайна сметка аз получих информация от цялото събитие. От една страна става дума за младите като потребители на медиите, от друга страна като младите като производители на медии. И аз мисля, че като говорим за младите като потребители на медии, не би трябвало толкова много да се притесняваме, защото сте е дума за в училище от ранна възраст и то може да се организира на държавно ниво в училищата, чрез организации и проекти. От друга страна младите като производители на медии, тогава когато още не трябва да се притесняваме според мен, защото да насърчаваш младите, да произвеждат медиа, да съемо да плащаш на детето си уроци да, да прави графити или да кара скейтборд, според мен. Три, това би трябва да има отвътре, да има и конец. си представете, че ти толкова изклюзвете да прави графити по улицата, че му не е посчитал, за да получи той да ги прави. Така че те младите си имат толкова много инструменти да се произвеждат техните медии, че не мисля, че това е някакъв проблем в цяло. Това е от мен... А, питайте... Ами <съправи> само, само да кажа нещо съвсем така, да защото тук много тубакийстваме на а, а, Асоциацията на Европейските журналисти е с пространството което червената къща. А, да ви кажа, защото за една част от това сигурно не е известно какво правиш тук. Правям дебати, политически. Сега във вторник ще имаме един дебат, който е заглавен да окупираш България и да окупираш Лоустрин. Така че учествите са поканени с, с, с а, окупилите черванска къща, ход, свободен. Образък от цен вечерта. Като другото, което наистина си мисля, че е много важно, и, бъд... благодаря за това, че решиха да направят събитието си бъдат, бъдат в къщата, а, а и като човек, който работи в медии, да ви кажа, че медиите, традиционните, а и нетрадиционните, смисъл онлайн медиите, не са достатъчни. В смисъл, общуването не е само това. И живите дебати си имат а, абсолютно. Неоспорими предимства, даже от това, че винаги ни е приятно да се приказваме и да си спорим, нещо, което не може да се случва в форматираните медии, а те неизбежно са такива. даже в онлайн пространство. Просто там са по различни вид форматите, форматите на онлайн дискусии, всичко това. Така че, и летим да това... живи събития, това е мисъл. Благодаря Ви за присъствието, благодаря на Екс Больфер за губскообяда и на томатините и на червените същите. Всеки слава, да